Basme în limba română. Jocul adevărului a fost odată ca niciodată. Trăia un tânăr pe nume Mamanana. Era cel mai mare războinic din pădure și cu toții povesteau despre curajul său și îl lăudau. Cine e cea mai măreață ființă? ma na, na. Cel mai sincer și cel mai nobil, cel mai înțelept ma ma na, na. Hei, cea mai măreață ființă! Cel mai sincer și cel mai nobil, cel mai înțelept dacă îl vezi venind, ascunde-te cât poți. Na, Ma-ma-na-na na, na, na. Regele junglei Regele junglei Singurul rege al junglei Regele, regele, regele Singurul rege al junglei Regele, regele, regele, regele! Singurul, singurul rege al junglei! Regele, regele, regele! regele singurul rege al junglei! Trezirea, trezirea! Oh, regele, oh, regele! Trezirea! Ce? Ce? mișcă fondul leneș! Mergem să luăm smaraldul! Nu, din nou? Nu, din nou! M-am săturat să fiu muță, da? Trebuie să rup fraja aceea! Și pentru asta am nevoie de sbarald! Și astfel, încă o dată, ca în fiecare zi, Freddy și Mama Nana au plecat în adâncul pădurii pentru a căuta sbaraldul. Au căutat și au căutat până când Mama Nana a obosit. Frate, putem să ne odihnim puțin, te rog! Dar, dar trebuie să căutăm până la apusul soarelui! Frate, dar te rog, doar puțin! Ah, bine! În timp ce se odihneau, dintr-o dată au auzit un mărâit! Era un dragon! Există! Un om pe teritoriul meu? Fă! Fugi, frate! Fugi! Și imediat Freddy a luat-o la fugă și a dispărut în pădure. Mama nana a rămas acolo împietrit. pietrit. Te rog, nu mă răni! Dragonul s-a amuzat teribil. Să te rănesc! De ce te-aș răni? Oh, fiindcă sunt dragon! Ai presupus că. Uh, oh, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n-am vrut să. Lasă-o baltă, nu-mi pasă, nu-mi mai interesează. Spune-mi ce cauți pe teritoriul meu. Și de ce mai muța aceea ți-a zis frate? Și care-i treaba cu peticul de pe ochiul ei? E o poveste lungă. Am destul timp. Mai muța e fratele meu, Freddy Într-o zi, la noi acasă a venit un pustnic cerând ceva de mâncare. Eu eram în pădure, căutam lemne pentru foc. Fratele meu avea un măr roșu și zemos pe care se pregătea să-l mănânce. Când pustnicul a bătut la ușă. Oh, dragule, mi-e foarte foame! Îmi dai ceva de mâncare, te rog? Fratele meu voia să-l ajute pe pustnic, dar s-a supărat când s-a gândit că trebuie să-i dea mărul. Ah! Îmi pare rău, domnule, dar nu am mâncare. Aș vrea să vă pot ajuta. Pusnicul avea un simț al mirosului foarte ascuțit. Când Fredia a deschis ușa, acesta a simțit că acolo era un măr. Mă minți! Ai un măr! Nu, nu, nu am! Iar minți! De blestem să devii mai muță! Și astfel s-a transformat în mai muță. Când m-am întors cu lemnele, am găsit o mai muță în casă. Eram pe cale să o fugăresc când mi-a vorbit. Am aruncat lemnele și am fugit după pustnic. Când l-am găsit, l-am implorat să rupă vraja. Mm, ai ceva de mâncare? Da! Am o bucățică de brânză! Atunci i-am dat-o, însă pusnicul n-a luat-o. Mi-a zâmbit. Pari sincer? Îmi place să-ți zic ceva. În adâncul pădurii e un smarald care poate fi găsit doar pe timpul zilei în forma sa adevărată și doar de o persoană care n-a mințit niciodată. Dacă îl poți găsi, atunci vei ști cum să rupe această vrajă Ascultă smaraldul Apoi a dispărut Iar de atunci, în fiecare dimineață, eu și fratele meu plecăm în căutarea smaraldului și ne întoarcem acasă seara Și peticul de pânză? Zice că-i stă bine Nu are dreptate deloc Știu Sper că vom găsi smaraldul în curând. Au trecut luni întregi și tot nu l-am găsit. Până acum! Ce vrei să zici? Dintr-o dată, dragonul a fost înconjurat de o lumină puternică și de particule magice strălucitoare. Eu sunt smaraldul! Freddy, care încerca să vadă ce se petrece ascuns în tufișuri, nu reușea să vadă decât o lumină galbenă puternică. Ce? Ce se petrece? Mama Nana s-a urcat pe dragon și cei doi și-au luat zborul. Fredy, a văzut că lumina galbenă a dispărut și a venit în fugă. Un? Un? Unde-mi e fratele? O, oh, nu! Probabil că l-a luat dragonul acela cu el! Frate! Mama Nana a trecut pe lângă Marele Râu și a ajuns lângă un palat Au aterizat în apropiere și dragonul a zis Acesta e palatul regelui Hammer Oh, am auzit de el! Întreaga pădure îi aparține! Da, și nu doar pădurea, regatul său se întinde peste continente întregi Wow. Însă, de ce am venit aici? Pentru a-ți recupera fratele! Dragonul i-a povestit lui Mama Nana despre luxosul rege Hammer și despre obsesia lui de a juca jocul adevărului. A prins zânele care dețineau această pădure. Dacă reușești să-l bas pe rege la propriul lui joc și elibera zânele, ele te vor ajuta să rupi vraja fratelui tău, iar pădurea va fi un loc mai vesel. Poftim! Ia acest rubi ca să ai cu ce să joci! Regilul va vrea! Mama Nana a dat din cap și a intrat în palat. Când pasticii regelui au zis acestuia că a venit un tânăr care vrea să joace jocul vieții și are un corn de rubin strălucitor, regele a fost încântat. Se pare că e ziua mea norocoasă! Prada a venit direct la mine! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Când Mama Nana a fost adus în fața regelui, acesta s-a bucurat să vadă cornul din rubin. Imediat i a explicat regulile. În regulă, băiete! Ține minte, regulas! Pune adevărul orice-ar fi. Și mai e o regulă? Nu mă jigni orice-ar fi. Dacă câștig, îți iau cornul de rubin. Și ce ai vrea dacă Știi tu, câștigi! Ha ha, ha, ha! ha! Vreau ca zânele păduri să fie eliberate și pădurea să le fie dată înapoi! Când a auzit asta, regele s-a enervat, dar apoi s-a calmat, și s-a gândit că nu era posibil ca mama Nana să câștige. În regulă, să începem. Pune mâna pe bilă și răspunde întrebării mele. Dacă zici adevărul, Bila se va face albastră. Dacă nu, roșie. Mama nana a dat din cap. Sunt cel mai frumos om din lume? Mama nana a șoptit ceva, apoi a răspuns. Da. Bila s-a făcut albastră. Regele era plăcut surprins, însă miniștrii erau șocați. Serios? Bine! Crezi că ești cel mai bun dintre toți? Încă o dată, mama nana a șoptit ceva, apoi a zis Da! Bela s-a făcut albastră iarăși, iar regele era impresionat, deși în adâncul sufletului începea să-și facă griji Bun! Ultima întrebare! Ai venit aici cu o intenție ascunsă? Mama nana a zâmbit și a zis nu! Și iar, Bela s-a făcut albastră. Tu ai pus cele trei întrebări. Acum e rândul meu. Am o singură întrebare să-ți spun. Îți iubești, supușii? Regele era speriat. Nu s-a gândit că cineva va ajunge să-i pună lui întrebări la jocul adevărului, fiindcă toți pierdeau la început. A... Mm, da. Bila s-a făcut roșie, iar regele s-a făcut și roșu de rușine. Ministrii erau șocați. Cu fața plecată, le-a poruncit paznicilor să elibereze zânele și să le dea pădurea înapoi. Apoi s-a ridicat și a plecat. Mama Nana era încântată. Când a venit cu zânele, dragonul a zis: "Bravo, mama nana, dar spune cum ai reușit să faci bila să fie albastră? Deși nu um, zice adevărul?" "Ei bine, n-am mințit. La prima întrebare, mi-am șoptit așa doar pentru mine, pentru mama ta. La a doua întrebare, Dintre toți regii din regatul tău? Căci e singurul rege din regatul său, evident Wow! Și cum rămâne cu ultima întrebare? Chiar aveai o intenție ascunsă? Ba nu! Intenția mea era să eliberez zânele și i-am zis asta regelui de la începutul jocului Dragonul și zânele au zâmbit, căci erau impresionați când au ajuns în pădure, întreaga junglă s-a bucurat că s-au întors zânele. Zânele l au transformat pe Fred înapoi în om. Acesta a promis să nu mai mintă niciodată. Zânele au promis că Mamanana va fi nou rege al junglei. S-a bucurat foarte mult că ceasta s-a dorit dintotdeauna, să trăiască în junglă și să aibă grijă de natură. Și prin înțelepciunea și sinceritatea sa, mama nana a devenit ce și-a dorit dintotdeauna Hei, cine e cea mai mareață ființă? Hei, cel mai sincer, cel mai nobil și cel mai înțelept dacă îl vezi venind, ascunde-te cât poți! Manama, ma, mana -ma, ma, ma, regele junglei Regele, regele, regele, regele. singurul, singurul rege al junglei Regele, regele, regele, singurul rege al junglei Regele, regele, regele Singurul rege al junglei Regele, regele, regele Singurul rege al junglei